קצת מוזיקת רקע. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו ממתינים לכל מי שנרשם להדרכה המיוחדת שלנו היום, אז אנחנו נמתין לכל... עוד ועוד שייכנסו, נרשמו באמת הרבה מאוד אנשים. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם בתשע או תשע ודקה. בינתיים אתם מוזמנים לשמוע קצת את ישי ריבו, הבוקר יעלה. להדרכה. כן, שמחה רבה. ערב מוצלח, ערב מתאים. בעזרת השם. אז תכף נתחיל, ניתן לעוד אנשים שנרשמו לשידור לא להיכנס. מי שכבר פה, איתנו, יכול פשוט לשלוח לנו בסמס. אנחנו ניתן לכם עכשיו את המספר, את השם, את השם שלו ואת ה... מאיפה הוא מגיע בארץ. Uh, למשל, אני ליאור מרחובות, שי? צפת, עיר הקודש. יש. Yes. שי מצפת, אז uh, הטלפון, למי שכבר נמצא איתנו, הטלפון הוא... תרשמו, 054. Uh, שי. כן. שומע? אני... ת... בוא תיתן את המספר שלך, יש לי פה בעיה בטלפון. אוקיי. Okay. אז... Yeah. Uh... אתה תהיה האחראי על הדיוור ה-SMSי שלנו בהדרכה הזאת. אוקיי. Okay. Okay. אז um, אנחנו הולכים לעשות את זה שידור um, ככה אינטראקטיבי, ונשמח מאוד לשיתוף פעולה שלכם, שתשלחו פשוט uh, ב-SMS uh, למספר של שי, אוקיי? Okay. את ה-SMSים uh, ואת התגובות ואת השאלות שלכם, שלא יוכלו במהלך השידור. אז בוא תגיד את המספר שלך. Uh, המספר שלי 0522-344165 אני חוזר 05222-344165 מעולה. אז ברגע שיש, uh, שיש ככה תגובות, פשוט uh, תציף אותן כאן. Okay, אוקיי, שכולנו נשמע. אוקיי, okay, אני אשתדל לשלוח uh, גם סמס uh, עם המספר שלך, שיהיה להם את זה. אה, רעיון טוב. אוקיי, okay, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. ואנחנו נמתין עוד איזה דקה-שתיים. שוב, ניתן לכולם להיכנס, להיות מוכנים. מקווה שהכנתם קפה. מאפה, דף ועט, ואנחנו כבר מתחילים. אולי תן רגע עוד פעם את המספר שלך? 052-2344-165 052-2344-165 כן? כן. עולה. יהת בי בפחלי פורת בד בותבה עות מת מ ח תי לצורי שגיי בורי ששוב לח שו לח השו בלחתשו שו סיפק טה ב דישו ני. אוקיי, okay, אז שוב פעם ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו כאן איתכם. ליאור דבורצקי, שי עזרן, אנחנו ממש ממש שמחים שאתם איתנו. אנחנו הולכים היום לדבר, קודם כל הולך להיות לנו שידור אינטראקטיבי, אנחנו מאוד מקווים שתוכלו לשתף איתנו פעולה בניסיון הזה. אנחנו אומנם כאן בטלפון, אתם שומעים אותנו, אנחנו לא יכולים לשמוע אתכם, אבל אנחנו כן יכולים לקבל מכם את ה-SMSים, ונורא נורא חשוב לנו שתהיו מעורבים בהדרכה הזאת, לשמוע אתכם ולקבל מכם את התגובות, את השאלות. תוך כדי השידור אנחנו נשתדל להתייחס לכל מה שתכתבו, ובינתיים רק כדי שנראה ככה מי איתנו. ומי נמצא פה, פשוט תשלחו ה... מי שעדיין לא שלח, שישלח את השם שלו ומפו הוא בארץ, ל-SMS של שי, אנחנו שלחנו לכם את הטלפון שלו גם ב-SMS, פשוט תשלחו לו את השם, ושי, ברגע שמישהו מגיע, תעדכן אותנו, שמי... מי נמצא <תאז> איתנו. ארי מכפר סבא, שני חיים מתל אביב. יפה. יהיו. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אז מי שני, שני ו... הנה, מעניין מהגולן. מעניין מהגולן. שני חיים וטל מכפר סבא. איזה יופי, יש לנו כפר סבא, יש לנו מהגולן. לאט אה, לאט ייכנסו עוד ועוד בטח אנשים, כן. כי נראה שם באמת אה, אה, הרבה מאוד אנשים היום לשידור. אז כל מי שכבר נכנס והגיע, שלחו לשייטה. שם שלכם, כדי שנראה שאתם פה, וזהו כמובן תוך כדי השידור, אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהגיב. טוב, על מה אנחנו רוצים לדבר הערב? תראו, אחד הדברים, ש... אחד התחומים שיותר מעסיקים את האדם ביום-יום שלו, זה ה... העבודה, העבודה שממנה הוא מתפרנס, מפרנס את עצמו, מפרנס את המשפחה שלו. העניין הזה של עבודה זה משהו מאוד מאוד מרכזי ביום-יום שלנו. כולנו יודעים שבסופו של דבר טכנית אנחנו נמצאים בעבודה רוב שעות היום. מי שעובד, כן, מי שעובד נמצא, מבלה זמנו, את רוב שעות היום שלו בעבודה. כמובן, זה מקום... שמאוד מעסיק אותנו, גם ברמה הטכנית, הרבה פעמים זה מעסיק אותנו גם ברמה המחשבתית, הרגשית לפעמים, אנחנו יכולים לחוות כל מיני חוויות טובות יותר וטובות פחות בזכות העבודה, לפעמים זה בגלל העבודה, והרבה פעמים אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה, ו... תספרו לנו מה אתם אומרים על זה ב-SMS, שלחו לשי. אנחנו יודעים שלפעמים יש תחושות שאני עובד, אני אולי מרוויח כסף, ואפילו אולי לפעמים מספיק כסף, אבל יש איזה משהו שגורם לי להרגיש שאני עוסק במשהו ש שלא שייך אליי, או שאני לא מחובר אליו עד הסוף. או שהוא לא מספיק מעניין אותי, או שהוא לא, אני לא מרגיש שהוא מספיק מבטא את הכישרונות שלי ואת היכולות שלי. זאת אומרת, אני הולך לעבודה, אני עושה, ואנשים יכולים למצוא עצמם, אפילו עובדים באיזה עבודה במשך שנים, ואפילו שנים ארוכות, אבל לא להיות באמת מרוצים פנימית ממה שהם עושים, ו... וזו תחושה לא נעימה. איתי, מי שמסכים איתי, שמי שמרגיש איזשהו סוג של תסכול, קושי בעבודה, רוצה, לא, לא מרגיש לגמרי שלם עם מה שהוא עושה, אולי הוא לא עושה בכלל, אולי זה משהו שאנחנו רוצים לעבוד, יש גם מצבים כאלה, אנחנו נורא רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להתפרנס, אנחנו, אבל לא, לא, לא, לא מוצאים משהו שמדבר אלינו, או סתם לא מוצאים עבודה, ונהיה לנו איזשהו לחץ כלכלי ומתח סביב העניין הזה. אז מי שחווה איזשהו סוג של קושי מסוים, איזשהו סוג של תסכול, תכתבו לנו, ב-SMS, תכתבו לנו מה אתם חווים, מה אתם מרגישים, או סתם אני, אני מרגיש תסכול, אני מרגיש קושי. ושי, תתפרץ אלינו, כן? כן, בטח. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים... מה? נפנסו עוד ועוד, חזקאל מאלת, שירן מכפר סבא, נפנסו עוד ועוד, מרים. ערב טוב למרים, ערב טוב למי מכפר צבא? שירן. שירן, איזה יופי. אז תרשמו לנו גם מה אתם אומרים לגבי המקום הזה, האם אתם גם חווים איזושהי חוויה של תסכול או קושי או אי נוחות או אי שביעות רצון ביחס למקור הפרנסה שלכם, למקום הפרנסה שלכם, למקום של העבודה שלכם, שתפו אותנו, ובינתיים, אולי אני... נסביר בעצם מה אנחנו רוצים להשיג פה בהדרכה, כי אנחנו יודעים שזו מציאות מאוד רווחת מצד אחד, ואנחנו רוצים, אנחנו מאוד מאמינים, ואנחנו גם מכירים את זה קצת על הבשר שלנו, ותכף נשמע, נשמע את זה בהמשך הערב, שאפשר אחרת. זאת אומרת, המקום המתוסכל הזה, מקום העבודה, מקום הזה שאין לי מספיק כסף, ואין לי רווחה כלכלית, ואני, ואפילו אם יש לי, אבל אני לא מרגיש ממש ממוצע, ושאני מממש את היכולות והכוחות שלי. החוויה הזאת היא חוויה מאוד לא ואנחנו בהחלט רוצים, ורוצים להגדיר את זה כיעד, לחיות את החיים שלנו, ואולי בתחום שהכי אה, ממלא את המרחב של היום-יום שלנו. לא טוב מבחינה משמעותית, אבל בוודאי מבחינה טכנית, אנחנו רוצים להגיע למצב כזה שבו אנחנו מרגישים מאוד מאוד שלמים, מאוד מחוברים, מאוד שמחים עם מה שאנחנו עושים ביום-יום. מי היה רוצה להגדיר את זה כיעד? מי היה רוצה להרגיש ככה בחיים שלו? שזה מה שהוא רוצה להרגיש, להרגיש מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד טוב, מאוד מחובר למה שהוא עושה בפועל, וגם להרוויח מזה אה, הרבה כסף שיהיה רווחה כלכלית. שי, תספר לנו מי אומר אני. מי שמרגיש את ככה, מי שהיה רוצה להגדיר את היד, פשוט שישלח לשי, אני. בינתיים, עד ש... בינתיים לא את... מגיבים. כאילו, אני יודע שיש אנשים בקו, הם לא מגיבים, באופן של עני. הם תכף יגיבו. בכל מקרה, בינתיים, אני חושב שיש פה כמה חבר'ה, יש פה חברים שמכירים אותי, יש פה חברים... אבל לא מכירים אותך, ויש פה חברים שמכירים אותך ולא מכירים אותי, אז נראה לי שלפני שאנחנו נתחיל בהדרכה עצמה, עצמה בואו נעשה איזושהי היכרות קצרה, אוקיי? כן. אה. אז קודם כל, ש... אני אציג את שי, מי שלא מכיר אותו, אז שי הוא קודם כל חבר, והוא מאמן אישי ובוגר של בית ספר להכשרת מאמנים של הרב יצחק הרד, דעת ותבונה, גם אני למדתי שם, והיום, כבר כמה שנים טובות, הוא מרצה, ויועץ בתחומים מגוונים, בעיקר בזוגיות, הוא התמחה, תקן אותי אם אני טועה, התמחה בתחום מאוד מאוד מיוחד, שנקרא חוכמת המזלות. אתם בטח מכירים את העניין הזה שיש אסטרולוגיה, יש לכל חודש לא שיש את המזל שלו, אז זה מגיע מהיהדות, מסתבר, ושי באמת העמיק בחוכמה הזאת בצורה... מדהימה, והיום הוא נותן ייעוץ בתחומים שונים, בהכוונה תעסוקתית, בשלום בית, בעניינים של בחירת זוגיות. המקום הזה נותן לנו המון המון אפשרויות. הוא גם כתב כמה ספרים. תזכיר לנו? ספרים כתבת? יש את הספר הלכה, להסתפר כהלכה, כל מה שקשור לזקן, פאות, הסתפרות, בכלל כל מה שקשור לסערות הגוף. זה גם הנושאים היותר מורכבים בהלכה. אוקיי, אנחנו בטח בהמשך נבין למה בחרת לכתוב דווקא את העניין הזה. בדיוק, על להסתפר כהלכה יפה, נכון? זה קשור לסיפור שנספר בהמשך, וגם ביאור על כל הסידור. זאת אומרת, להבין את כל הסידור לא על דרך הפשט, על דרך הפירוש הפשוט, אלא על דרך החסידות. להבין את הפנימיות, את ההתבוננות של הסידור. זה עוד ספר, ויש עוד עוד ספרים באופן. יפה, אוקיי. אמנ... עוד משהו שפספסתי? איך? עוד משהו שפספסתי אצלך? בסדר גמור, מה שאמרת זה ברוך. יופי, ברוך השם. אז אמנ... אוקיי, אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לתאר כרגע את ה... את ה... התמודדות הזאת, שאנשים מתמודדים איתה, אוקיי? ואני חושב שכדאי שנתחיל בחוויה, בחוויה שבן אדם חי, הולך לעבודה, כן? עובד. אין ברירה, צריך לעבוד, נכון? כן, אין ברירה, צריך לעבוד. הקדוש ברוך הוא, מאז חטא את גזר עלינו גזירה. בזיעת אפיך, תאכל לחם, והיום כדי לקבל את, ה... את כל מה שאנחנו נזקקים לו, אנחנו צריכים ללכת לעבודה. ובעבר, האמת שבעבר, לפני לא הרבה זמן, אבל בדור הקודם, דורות קודמים, היה מין חלוקה כזאת שהאיש היה הולך לעבוד, והאישה הייתה קראת בית. מתעסקת בעניינים של הבית, בחינוך הילדים, בגידול, ה... בגידול הילדים, והיום בדורות שלנו זה השתנה. גם נשים יוצאות לעבודה ויוצאות לא רק בשביל העניין הזה של להביא כסף, זאת אומרת זה לא רק עניין של פרנסה, הרבה נשים יוצאות לעבודה כחלק מסוג של ביטוי עצמי, מימוש עצמי, משהו ש, שיוכל למלא להם את הנפש. ואני חושב שבאופן כללי נוצר בדור שלנו בעיקר המודעות הזאת, שהעבודה היא לא רק משהו טכני. היא לא רק משהו טכני שבן אדם בא והולך לעבוד כדי להרוויח כסף. הוא צריך, אני יודע מה, הוא צריך עשרת אלפים שקל בחודש, הוא צריך חמש עשרה אלף שקל בחודש, אז הוא הולך לעבוד כדי להרוויח את החמש עשרה שקל בחודש, וזה בכלל לא מעניין אותו מה הוא עושה, במה הוא עובד, האם הוא מתאים לתחום שלו, האם הוא לא מתאים לו, זה בכלל לא רלוונטי. הוא הולך לעבוד כשהוא צריך כסף. היום, אני חושב שההתפתחה, מודעות הרבה יותר גדולה לזה שאדם, צריך לעבוד במשהו שהוא גם יהיה מחובר אליו, ו... ובפועל מה שקורה זה שהרבה הרבה אנשים עובדים, עובדים uh, כי אין ברירה וחייבים לעבוד, כי שוב פעם, אין מה לעשות, אנחנו צריכים uh, להתפרנס, אבל הם מרגישים איזושהי תחושה של חוסר חיבור, תחושה שאני לא ממש מבטא את הכישרונות שלי. יש לי יכולות, אני יודע שיש לי יכולות, אני יודע שיש לי כישרונות, אבל אני לא מבטא אותם, אני לא מממש אותם. אני לא בא לידי ביטוי בתוך המרחב הזה של התעסוקה. או לפעמים אנשים מאוד מאוד רוצים לעבוד, רוצים להתפרש, אבל לא יודעים במה. הם בכלל לא יודעים מה הכישרון שלהם, מה, מה הם יכולים לעשות או לא יכולים לעשות, מה, במה הם יהיו טובים, במה הם יהיו מוצלחים. ו... וה, והחוויה הזאת בנפש היא, היא מאוד מאוד לא נוחה, היא, מאוד, היא מרגישה מאוד, יש איזשהו תסכול מאוד מאוד גדול ממקום כזה שאני כאילו, בסדר, אני הולך לעבוד, אולי יש לי, יש לי פרנסה, נניח, בדרך כלל זה קורה גם בעניין הזה, אבל, אבל אני, אני, אני לא מחובר, אני... אני, אני, אני, אני אני נהיה מותש, אני נהיה עייף. לפעמים אנשים עובדים יותר מדי קשה ומגיעים הביתה עייפים, לחוצים, מוטרדים, מתוסכלים. העבודה, במקום להיות איזשהו משהו ש שנותן חיות ונותן כוחות ונותן איזושהי אמביציה והתלהבות פנימית, יוצר איזה מקום כזה שהעבודה רק... לוקחת לי את הכוחות, אולי היא לוצאת לי כסף, אבל היא גוזלת ממני את כוחות הנפש, אני מגיע מותש, אני עייף, אין לי זמן. לפעמים פשוט אנשים עובדים יותר מדי, הם אנשים שעובדים יותר מדי זמן, ואין להם זמן, אולי לילדים, למשפחה, הם היו רוצים יותר מה שנקרא quality time, זמן איכות עם המשפחה שלהם, ללמוד יותר תורה, לשבת אולי קצת בישיבה, אז כל המקומות האלה, כמו לוקחות לא האלה יוצרים בנפש תסכול מאוד גדול. ואני רוצה לשמוע אתכם, אני יודע שאתם מאזינים לנו, אבל בואו גם תגיבו לנו, תשתפו אותנו, באמת רוצים לשמוע אתכם מה, מי חווה איזשהו סוג של תסכול, איזשהו משהו ממה שתיארנו, מי מתחבר עם זה, מי מזדהה עם זה. תגידו לנו, תחלבו לנו, אני. כן, יש פה, יש פה איזה מישהי שהיא רצתה להישאר בעילום שם. היא אומרת שקשה לסחוב את העגלה לבד. כן, נסע להיות עצמאי, אם הוא נסע להיות עצמאי, אז אה, הוא חייב למצוא כוחות נפש ליזום אינסוף, סוג של להיות אריה, ולא כולם כאלה יזמים, אז מי שנשאר במסגרת הוא מנוצל בדרך כלל, כי התיאוריה של מעסיקים מדיניות ממשלתית, היא תיקח כמה שיותר ותשלם כמה שפחות, וצריך תמיכה של קרוג'ינג. זאת אומרת, מרגישי מה שהיא אומרת, שהבנתי, זה שצריך באמת תמיכה של קואוצ'ינג בשביל לסחוב את העגלה, כי זה באמת קשה, זה לא פשוט. היא מדברת יותר על שכירים, כן? גם בתור עצמאי. זאת אומרת, אם אני שכיר, אם הבנתי נכון, מה שאמרת פה שכאילו, המימוש העצמי שלי הוא יכול לבוא לידי ביטוי דווקא אם אני עצמאי, אבל עצמאי זה לא תמיד קל להיות. בדיוק. אבל אם אני נשארת כאילו עובדת פשוטה בתור uh, שכירה, אז שם כביכול אני לא יכול באמת uh, לממש את הכוחות, היכולות, הפוטנציאל. כן, okay, בדיוק. תסכול כזה שמצד אחד רוצה להיות כנראה עצמאית, אבל זה נראה כאילו מין חומה ענקית לא פשוטה, ואם היא נשארת בשכירה אז כאילו אין בזה ממש הרבה כסף, ולאו דווקא שזה מה שהיא רוצה לעשות. אוקיי. Okay. צריך uh, להעמיד את ה... Uh, יש פה כמה הנחות יסוד, צריך להעמיד את ההנחות יסוד על... Uh, כן, לאתגר אותם, לראות השאלה באמת האם אי אפשר למצוא אי, בתור שכירה, בתור שכירה, דווקא משהו שמדבר אליי, כן, ומצד שני באמת, כמו שאמרנו, היא אמרה נכון, להיות עצמאי זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט, אבל אי, אנחנו בעזרת השם היום באמת נלמד את העיקרון, את אחד העקרונות, כן, של איך בוחרים, את, במה אני הולך לעבוד, איך אני בוחר את... את הכיוון התעסוקתי, כדי שבאמת יאפשר לי לממש, והסוד הוא אולי ניגע בנקודה, כן, ניגע בנקודה שברגע שבן אדם מוצא, מזהה באמת את מה ששייך אליו, אז זהו, שם, שם הוא יקבל כוחות, שם הוא יקבל מוטיבציה, שם הוא, שם הוא גם יצליח לעשות את זה, תהיה לו ברכה, אוקיי? נכון שצריך... בהחלט, זה מאוד מאוד נכון שצריך תמיכה מבחוץ, עזרה, אה, מישהו שיעזור לך באמת להתגבר על כל מיני מחסומים, אבל המפתח הוא קודם כל לזהות את מה שבאמת שייך אליך, ואנחנו בעזרת השם נדבר על זה בהרחבה בהמשך אה, הערב. ואני אה, רוצה אולי טיפה לחדד את זה, כי, כי זה לא רק אה, תחושה של... אה, חוזר חיבור, או אני לא ממש עד הסוף מזדהה עם מה שאני עושה, או שאולי אין לי מספיק כסף, יש לי קצת לחץ ומתח ולא ממש נוח לי במקום שבו אני עובד. כי בסופו של דבר, כל החוויות האלה, בגלל שעבודה היא משהו מאוד מאוד משמעותי ביום. ביום שלנו, זה משליך גם על תחומים אחרים. כן, שייתה, כן כמוני, מתעסק הרבה עם זוגות. בזוגות נשואים, אז אנחנו יודעים כן. נכון, שכמה הנושא הכלכלי משפיע בצורה מאוד מאוד קשה על השלום בית. נכון, מאוד מאוד מאוד. עד כדי כך שלפעמים מגיע אליי בעניין של בעיות זוגיות, בעיה זוגית, אז אני אומר להם, אוקיי, יש פה בעיה זוגית שצריך לטפל, אבל קודם כל נטפל בעניין הכלכלי. <laughs> אחרי שנחזק את עיני הכלכלי ונראה באמת שמכניסים כסף לבית, כן? אחר כך נראה איך באמת לעבוד על תקשורת וכדומה. עד כדי כך, הבעיות הכלכליות הן מאוד מאוד משפיעות, עד כדי כך שכתוב גם אצל חכמים, שאמרו איזה משפט מופלא, משפט אה, עצום, הם אמרו רוב הבעיות בין איש לאשתו זה על, על בעיות של עסקי תבואה. כלומר, עסקי תבואה זה הכוונה שאין אוכל בבית, שאין כסף מספיק בבית, רוב המריבות בנויות על זה. עד כדי כך. וואו. אז אנחנו רואים באמת, יש השפעה ניכרת מאוד ל... לה... כאילו, ברגע שבן אדם לא מחובר, עוד פעם, בגלל שזה תחום כל כך מרכזי ביום-יום שלנו, פשוט טכנית אנחנו נמצאים שם המון, אז נגיד בן אדם ה... הולך לעבודה והוא לא מרגיש מחובר, הוא לא מרגיש שהוא מממש את עצמו, מגיע הביתה, איך הוא יגיע הביתה? הוא יגיע מתוסכל, הוא יגיע עייף, הוא יגיע בלי שמחה, וזה נורא משפיע זה בטח משפיע זה משפיע גם על הבריאות, כן? תחשוב, אנשים במשך יכולים לחיות שנים במשהו שהם, שלא מדבר אליהם, שנים במשהו אה, שלא מרגישים משמעות במה שהם עושים, שלא עושה להם כיף. זה משפיע על הבריאות. ולכן, אה, אני חושב שאנחנו בהחלט יכולים להגדיר איזשהו יעד מאוד מאוד אה, רציני, ולא לוותר על המימוש הזה של היעד, של... למצוא מה באמת תחום העיסוק שמתאים עבורי, מהו תחום העיסוק ששייך אליי, אוקיי? ו... וזה בעצם משהו שאנחנו חייבים לעשות אם אנחנו רוצים באמת לקחת את כל החוויות האלה, המתוסכלות והעייפות וחוסר החיבור, ולנטרל אותן, להוציא אותן מהחוויה היומיומית שלנו, כן? רוצים לעשות איזה סוג של חיפוש פנימי של מה באמת מתאים לי ובזה לעסוק. וזה לא תמיד כזה פשוט, כי הרבה פעמים מה שמושך את האנשים זה באמת עניין של כסף. כי עוד פעם, אנחנו עובדים, למה אנחנו עובדים בצד הפשוט? כדי להרוויח כסף, אוקיי? ולפעמים אנשים, כן, וגם מחנכים אותנו לזה. הרבה פעמים, התרבות, החברה, באים ואומרים לנו, אוקיי, בוא תסתכל כאילו איפה יש כסף, בוא תסתכל כאילו איפה יש ביקוש. אז אני מחפש עבודה, אני רוצה שתהיה לי עבודה, וכביכול זה, זה התכלית הכי בסיסית, אני רוצה לעבוד, אני רוצה אה, שייכנס כסף. אז מה, אז אני הולך ואני אסתכל כאילו, על השוק, ואני אומר, אוקיי, איפה יש כסף, איפה אני יכול לעשות את הכסף הכי קל, הכי מהיר, אולי הכי הרבה, ו... ואז אני הולך, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי, בגלל שהייתי מוכוון כסף, אני מוצא את עצמי במקומות שלא מתאימים לי, אז יכול להיות שיש לי כסף, אבל רגשית, פנימית, אני לא מחובר למה שאני עושה, ויכול להיות שאני, דווקא בגלל שאני לא מחובר פנימית למה שאני עושה, פשוט יהיה לי בעיות כלכליות, אז אפילו אם אני מרוויח, כן, אני אולי עובד ב... לא יודע מה, בהייטק, או אני עורך דין, או בעבודות שכביכול אמורות להכניס לי הרבה כסף, בכל אופן אני אמצא את עצמי בלי כסף, כן? יש מי שמזדהם, שממ... מי היה רוצה, אני רוצה שבאמת תגידו לי, מי היה רוצה לחיות את החיים שלו, היומיומים שלו, ממקום הרבה יותר מחובר, הרבה יותר שמתאים לנפש שלו, אוקיי? ומי היה רוצה להרגיש ככה את היום-יום שלו? מי שלא רוצה להיחשף, אפשר פשוט לשלוח את הסמס, להגיד להישאר בעילום שם, פשוט לקרוא בלי השמות, ואתם יכולים אפילו לכתוב את זה על דף, אמרתי לכם תכתבו על זה דף ועט, תרשמו לעצמכם, האם אתם רוצים, מה... כן? לחיות חיים יותר מתאימים. שר, אני חושב שזה הזמן באמת לספר את הסיפור המדהים שלך, שקצת תמחיש לנו את, את החוויה הלא נעימה הזאת שחווית, ועוד תשתף את מי שנמצא איתנו. כן, גם את הלא נעימה, אבל גם את החוויה המופלאה, להיות איפה שאני היום, ולהתעסק במשהו שאני מרגיש ממש אה, אוויר ושמחה והודיה להשם. וכמו שאמרנו, זה התחיל, זה התחיל שבאמת אה, הייתי בבית ספר. עד גיל 16 הייתי בבית ספר, ותמיד הייתי אה, תלמיד טוב. היה לי איזה נפילה אחת של שנה בגיל 15, נפילה בגלל שהתחברתי לאיזה חברים לא כל כך טובים. ושמו אותי באיזה מסלול, בכלל לא מתאים לי, במסלול, <laughs> במקום מסלול של בגרות, שהייתי תלמיד uh, כמו שצריך, כל החיים, בגלל שנה אחת שנפלתי, רצו להכניס אותי לאיזה מקצוע של, uh, uh, כן, uh, של מוסך, עבודות מוסך או אופנה. אז אמרתי, מוסך אני לא רוצה, אולי אופנה, אז הייתי שנה באופנה, ואז ראיתי שזה לא לוקח אותי לשום מקום, גם לא יהיה בגרות, גם uh, זה. אמרתי, מה אני עושה, אני נשאר בבית ספר או לא? חשבתי חשבתי, אמרתי לא לא, אני לא ממשיך באופנה, כמובן ומה אני עושה, מה אני עושה, אמרתי בוא נלך ללמוד מקצוע איזה מקצוע? חשבתי חשבתי, ראיתי מקצוע של ספרות ספרות, אני, אני, מגניב. היה לי מגניב מגניב כזה נראה ספרות, יש מזגן, אנשים באים, מדברים, יש כזה... מגניב, עבודה מגניבה ככה זה משך אותי אז מה עשיתי? אמרתי טוב, בוא נעצור את הבית ספר ההורים שלי ברוך השם נתנו לי את האפשרות, אמרו לי אם אתה רוצה ללמוד מקצוע ולא להמשיך במסלול של בגרות וכו' וכו', אין בעיה. באמת לקחתי החלטה בגיל 16, יצאתי מהבית ספר, מודה להשם על ההחלטה הזאתי, <laughs> <laughs> והלכתי ללמוד ספרות. אמרתי ממי אני אלמד? אמרתי אני אלמד אצל הספר הכי טוב. הלכתי ללמוד אצל שוקי זיקרי בתל אביב. בדיזנקוף הייתה בית ספר שלו, שוקי זיקרי דורי סקול. למדתי אצלו חצי שנה. כן, זה בבית ספר שלו, הוא עצמו לא נמצא שם ממש, למדתי בבית ספר שלו ואחרי חצי שנה אה, הציעו לי הבית ספר בגלל שהייתי מהמצטיינים, אמרו לי בוא תעבוד עם שוקי זיקרי. אמרתי להם אוקיי, באמת שמו אותי בסניף שלו, כידוע שיש לו עשרה סניפים, היה לו, כן עכשיו הוא כבר פשט רגל, אבל היה לו עשרה סניפים ו... וביקשתי לעבוד בסניף שלו, זאת אומרת איפה שהוא עובד, בבן יהודה מאה שמונים שלוש, מי ששמע על המספרה הזאת, זו מספרה של כל, מי שלא יודע, זו אחת המספרות הכי מוצלחות שהיו בארץ, שכל המפורסמים, כל השחקנים, העשירים, כל אלה שמנהלים כביכול את המדינה. אז ושם התחלתי, והייתי עובד, הייתי מגיע מהבוקר עד הלילה, ממש, שש בבוקר הייתי יוצא, הייתי גר באשדוד, שש בבוקר חוזר באיזה עשר וחצי בלילה. עכשיו, מצד, מצד אחד, כולם אומרים לך, וואו, שוקי זיקי עובד במספרה, עובד בספרות, איזה מגניב, איזה סטייל, איזה פה, איזה שם, וגם הכסף לא היה רע. אבל מצד שני, אני ראיתי שלאו דווקא שזה הכישרון שלי, ובפרט שזה היה מאוד מאוד כואב לי. כלומר, הייתי עומד הרבה על הרגליים, גם הייתי הרבה שם שלמדתי את העבודה, הייתי גם חופף. הייתי... זה הסדר אצל שוקי אתה הרבה חופף, אחר כך לאט לאט מעלים אותך לספר גם. אז הייתי הרבה עובד קשה, כן, לחפוף לאנשים את הראש, ולנקות, ולטטות שם, בשביל ללמוד את המקצוע, אגב. אז, אז היה פה הרבה הרבה מעמד שהייתי חוזר הבית מאוד מאוד אה, עייף, ו, וממש כואב אפילו. ממש, לא אפילו כואב, היה לי כואב ברגליים, הייתי עומד שעות שם. אחר כך אמרתי, בוא נעזוב את זה, בוא נמשיך עם המספרה, אבל כאילו אה, עצמאי. התחלתי לעבוד עצמאי, עוד איזה שנתיים. וראיתי שכסף מגיע, אבל, אבל לאו דווקא שאני מתחבר לזה. לאו דווקא שאני מתחבר, והיה לי הזדמנות, כשאני אומר עצמאי, לאו דווקא שהייתי עצמאי בחנות משלי, אלא פשוט הייתי הולך, בגלל ילד בן 17 וחצי, 18, הייתי הולך מדלת לדלת. מדלת לדלת, מה קרה מדלת לדלת? היו מזמינים אותי, הייתי מפרסם פליירים כזה. <laughs> כן, <laughs> <דבר> לפני 21 <laughs> שנה הייתי מחלק פליירים <laughs> ו... כל מיני, בתור ילד, בתור בחור, מחלק פליירים על מה שאני עושה, מספר, עושה פנים, כן הייתי גם מספר נשים אז. אה... והיו מזמינים אותי בטלפון, והייתי מגיע מבית לבית, וככה היה לי אה, קופה יפה של כסף, כאילו פרנסה יפה, אבל הרגשתי שזה לא זה. עם כל זה, שמה שבלבר אותי בעיקר, זה שהרבה חברים אמרו לי, וואו, מגניב, ספר וזה, ופה ושם, ושוקי זיקרי, אבל ראיתי שלאו דווקא שיש לי כישרון לזה. כאילו אני יודע לספר, אבל לאו דווקא שיש לי כישרון בזה, ו... ולא ידעתי אם ללכת לפתוח מספרה, כי זה כבר התחילו הרבה הרבה לקוחות, ואהבו את העבודה שלי, והיה חיבור יפה עם האנשים. אז היה לי הזדמנות, אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אני לא ממשיך בבתים, אי אפשר כבר יותר מדי אנשים להסתובב כל היום, אז צריך מקום. למדתי, אם אני פותח חנות, אני מהבוקר עד הלילה שמה. כן, זה מי זה שבע משמונה מש, בבוקר, משהו כזה, שמונה, תשע, עד איזה שמונה, תשע בלילה, מספרה. אמרתי, אני לא יודע אם אני באמת רוצה ללכת על זה. חשבתי, חשבתי מה אני עושה אם אני פותח מספרה, או שאני עושה הפסקה והולך לעשות טיול בעולם. זו המחשבה שלי הייתה. באמת אמרתי, אני הולך לעשות טיול בעולם. עצרתי את הכל, הלכתי, עשיתי טיול בעולם. טיול ארוך, כן, הלכתי להרבה זמן. הלכתי לאיזה שנתיים, טיילתי באוסטרליה, הייתי במזרח, בתאילנד, אחר כך באירופה כמה חודשים, ובעיקר באוסטרליה. ובטיול הזה, אני זוכר שהגעתי למסקנה שאני לא חוזר למקצוע הזה, לא חוזר לספרות. לא, זה לא בשבילי. תמיד זכרתי את העניין הזה שזה גם לא הכישרון שלי, הרגשתי שאני לא, לא כישרוני בזה, ובפרט ש... זה גורם לי כאבים בגוף, לא יכול להיות שאני צריך לעבוד בעבודה, שיהיה לי כאבים. בפרט שאמרתי, אם אני אמשיך לעבוד עם הכאבים האלה, כנראה עוד איזה עשר, חמש עשרה שנה, יהיה לי ממש, חס ושלום, כאבים חוניים בגב, ברגליים. אמרתי, מה, בסדר, צריך להביא את הכסף של הבית, צריך להביא אוכל, צריך להביא פרנסה, אבל למה מתוך כאבים? בפרט אחר כך שהתברר לי ביהדות, שהיהדות אומרת ש, שהקדוש הוא ברא את האדם באופן כזה שהוא יתאים לעבודה שלו. כן? אנשים שנוסעים הרבה שעות במשאיות, זה לא סתם הם, הם מתוכנתים לדבר הזה, כן? יש להם טבע בנפש לנסוע הרבה שעות ולעבוד, כל אחד, אלה שעובדים סבלים, זה לא סתם שהם סבלים, יש להם גם כוחות להרים דברים, דברים, כן? השם נותן להם גם כוח פיזי. אז, אז ראיתי שלא לא הייתי שלם בזה, וכשחזרתי מהתיאור למדתי אני לא חוזר לזה. באמת יצאתי מזה. לאט לאט הגעתי לתחום של ה... לא מספר לכם את כל הסיפור על איזה פרטים, לא להעלות לא אתכם, למרות שזה מאוד מעניין, אבל אה, לאט לאט אה, נכנסתי לתחום של הרצאות. חברים שלי שעסקו במכון הסנט, שזה מכון של הרצאות, של סמינרים, של סיורים, של הדרכות בצבא, ראו אותי, אמרו, אתה יש לך כישרון בדיבור, כישרון בלדבר, אתה יודע איך לדבר יפה, בוא נכניס אותך למקום של הרצאות. אז... לקחו אותי להרצאה אחת, ואז עוד הרצאה, לאז לאט התכנסתי לזה, ואז היה שם ביקוש לשבת עם אנשים ולייעץ להם על פי השם שלהם, אז למדתי את זה וישבתי עם האנשים האלה, ולאט לאט ראיתי דבר מופלא, כשהתחלתי להיכנס יותר לעומק של השמות והמזלות, ראיתי דבר מאוד מאוד מופלא שהוא פשוט מקסים, שבחוכמה של המזלות רואים שלפי התאריך שנולדתי, אז הספרות לא מתאימה לי, ממש לא מתאימה לי, לא משנה מה המזל שלי, אני לא אוהב להגיד את המזל שלי, <laughs> שאחר כך אם אני אדבר עם מישהו על המזל, של, על המזל שלי, שלא יישמע שאני מדבר בזכותי ובמעלתי. אז ראיתי שלפי התאריך שנולדתי, אז לא מתאים לי עניין הספרות גם ברמה של הגוף, כמו שראיתי במוחה שהיה כואב לי, וגם ברמה הנפשית, שזה מה שהתחדש אצלי לפי המזל, שגם ברמה הנפשית... תפרוט לא הייתה, לא העבודה שמכבדת את אותו מזל, זאת אומרת לפי אותו מזל איזה... הוא רגיש, הוא רגיש לעבודה הזאת ספציפית וכשהתבוננתי בזה הייתי באמת, הייתי רגיש לעניין הזה ולא ידעתי אם זה נכון או לא נכון, היה לי ממש בלבול ותסכול האם עם... ההנחה הזאת היא נכונה, כי הרי כל... כל עבודה מכבדת את בעליה, למה היא מרגיש שהעבודה הזאת היא לא מספיק מכבדת אותי? ו... זה, זה היה דבר שהוא ממש, העפילו לא, לא, יחד הומונים, בפרט שראיתי את זה לאחור, כן? ועוד, שהעניין של הרצאות וייעוץ, זה ממש ממש תפור על המזל שלי, זה ממש תפור על, ה, על, ה, על, ה, אה, על התאריך שנולדתי בו, באופן שוואו, כן, זאת אומרת, אני רואה את זה במוחה שיש לי יכולות של ייעוץ, יכולות של הרצאות, ממש לפי החוכמה של הכוכבים, המזלות, על פי הקבלה, זה ממש תפור. לכן, כשליאור דיבר איתי על העניין הזה שבוא נעזור לאנשים אה, לגבי עבודה, לגבי אה, מקצוע, אמרתי וואו, זה ממש מפליא, כי באמת, לעבור ממקום שאתה לא מתאים למקום שמתאים, זה כמו לצאת מבית סוהר. זו חוויה של לצאת מחושך לאור. זה, זה מלהיות מקום שאתה חושב שאתה עושה משהו... שמתאים לך כי נכנס לך כסף, או לפעמים גם לא נכנס כסף, אתה נמצא באיזה מקום מתוסכל ואין מי שיכוון אותך וידריכו אותך. בפרט שיש פה את העניין של החוכמה, של מה שאני מתעסק, החוכמה של הקבלה והאסכרולוגיה, שזה ממש, יש שם ממש תחומי מקצוע ותחומי עבודה ממש שאומרים לך, התחומים האלה, אם אתה תעסק בהם, הם מתאימים לך. אלה לא מתאימים. <מתאים> חבל <חבוד מתאים> ביום. תשמע, זה מדהים. קודם כל, זה, זה, זה, זה חו... החוויה הזאת, התיאור הזה שתיארת, מ... כן, כמו לצאת מבית סוהר, זה ממש, ממש התחייתי, חזרתי, כן, איזה 12 שנה אחורה של... לתהליך שאני עשיתי, גם אני עשיתי מין מעבר כזה מאוד מאוד קיצוני, כי כל המקום הזה של האימון, של ההדרכות, של הנפש, ממש, ממש הייתי מאוד מאוד רחוק מזה, זו באמת חוויה כל כך, כל כך משחררת. כן, כל כך כל כך משחררת, להרגיש כאילו פתאום זהו, כן, הגעתי למה, ש, למה שאני, למי שאני. אני חושב שזה עיקר העניין, לעצור ולבדוק ולבחון, אוקיי, מה מתאים לי, מה שייך אליי. ברגע שבן אדם מוצא את המקום הזה, הוא יודע מה, מה מתאים לו, מה מכובר לו, והוא הולך להתפרנס מזה. בסופו של דבר חז"ל אומרים שאנחנו לא יודעים עד הסוף מאיפה הכסף מגיע. אנחנו לא יודעים, כן, זה לא, זה, זה לא מדע מדויק, אוקיי, כן. okay? של לדעת, זהו, הפרנסתך זה פה. אנחנו לא יודעים, זה סוג של ניסוי וטעייה, זה סוג של להתמסר גם לעניינים ה, אה, של ההשגחה הפרטית, ותכף נדבר על זה, אבל בכל מקרה יש דרישה, וזה מדהים, מה שרבנו בחיי כותב בשער הביטחון, של חובת הלבבות, הוא מדבר עכשיו על זה שהאדם צריך לבחון את עצמו ולחפש את הכישרונות, את היכולות, את הנטייה הרגשית, את הנטייה הליבית, מה נטיית הנפש שלו, מה אתה אוהב לעשות, ולפי זה לבחור ממה אתה תלך לעבוד. כי אנחנו יודעים, כן, בראש השנה, הרי זו מאוד, כן, שואלים אותה, וחסידות. הרי בראש השנה נקבע כבר כל התקציב השנתי שלך לשנה הבאה. כמה כסף תרוויח כבר נקבע בראש השנה. אז למה אתה הולך לעבוד? למה אתה הולך לעבוד? למה אתה מתפלל על זה? כל בוקר עוד פעם ועוד פעם, מבקש כסף, מבקש בריאות, מבקש פרנסה, מבקש ילדים, למה אתה הולך להתפלל אם לך בשמיים? מה העניין? זה בדיוק העניין, כי באמת השפע, וצריך לדעת את זה, השפע מגיע מהקדוש ברוך הוא. הפרנסה מגיעה ממנו, הפרנסה היא ממנו. ואדם לא יודע בדיוק ממה הוא יתפרנס, אבל כן יש לו דרישה, וזה מה שרבנו בחיי מביא שם, שהאדם צריך לעשות איזשהו בירור פנימי עם עצמו, לבדוק מה מתאים לך. הוא, הוא, הוא אומר שם, נותן איזה משל, כמו שאריה, הקדוש ברוך הוא בחר לו טרף מסוים, שהוא, ממה הוא התפרנס? מכבשים ואיילים, ואותם הוא יטרוף. אז בשביל זה, בגלל שהוא יודע שזו הפרנסה שלו, בשביל זה הוא היה צריך לתת לו, הקדוש ברוך נתן לו ציפורניים חדות, כוח גדול, מהירות, כדי שהוא יוכל להשיג את הפרנסה שלו, להשיג את הטרף שלו. אותו דבר האדם, ככה רבנו בחיים הביא שם אחור התלבבות, אותו דבר האדם. הוא פשוט צריך להתבונן, להסתכל איזה כישרונות הוא קיבל, איזה מתנות הוא קיבל, איזה יכולות. יש אנשים שקיבלו יכולות ורבליות, יש אנשים שקיבלו יכולות שכליות, מחשבתיות, יש אנשים שיותר קשורים לצד היצירתי. יש המון מימדים בתוך האדם, והיום, במיוחד היום, אנחנו נמצאים בעולם שאנשים יכולים באמת להציע את השירותים שלהם ולהציע את היכולות שלהם, את המתנות שהם קיבלו. ו... באמת לעזור לאנשים, כל אחד ב, בתחום שלו, ורבי אלוהים מביא שברגע שאדם חי ככה את החיים, מתפרנס, בוחר לו כלי ש, שדרכו ירד השפע האלוקי, שהקב"ה בחר לו בראש השנה, שדרכו זה ירד, אז קודם כל ברור שהוא חי חיים הרבה יותר שלווים, חי חיים הרבה יותר מאושרים, חי חיים הרבה יותר... אה, עם, עם מנוחת נפש, כי הוא עושה משהו שמדבר אליו, שמתאים לו, שהוא שמח בזה. אבל יותר מזה, הוא אומר שם שזו, שהוא גם מקבל על זה שכר. ברגע שאדם עושה את העבודה הזאת, עושה את התהליך הזה, ובוחר מקצוע שבאמת מתאים לו, אז אנחנו מרוויחים פה שני עניינים עיקריים. דבר אחד, זה באמת חוויית חיבור מאוד גדולה ביום-יום שלנו. וכמו שאמרנו, אנחנו נמצאים די הרבה זמן מהיום-יום שלנו בעבודה. ודבר שני, יותר מזה, אנחנו גם מקבלים לזה שכר. ממש כמו מצווה, כמו שבן אדם מניח תפילין, גם אנחנו נותן לזה שכר. ככה אנחנו הולכ, הלכנו, בחרנו את התחום שמתאים לנו, נקבל לזה שכר מלמעלה. כן? זה לי, יש איזה יום אחד. כן. אה, אתה זוכר אולי את, את היום הזה עם ה... זה לא שאופה לחם. יכול להיות לא, אני לא זוכר בדיוק. ייצור, נגיד רק את הרעיון, הרבי מביא שם שבן אדם שהוא משתמע, עוסק באפיית לחם, הוא אופה, אבל יש לו יכולות של לנקוב מרגליות, שזו עבודה יותר עדינה, יותר איכותית, יותר ככה מיוחדת, דורש כישרון יותר רציני, יש לו את היכולת הזאת, אבל הוא, במקום זה, הוא עוסק בעבודה של אפיית לחם, דבר מאוד נצרך, כן? דבר מאוד, אה, כן? אבל הוא לא עוסק בתחום שמתאים לו, לחטא ייחשב לו. הוא אומר, זה כמו, אתה חוטא. אתה חוטא בזה שאתה לא עובד במה שמתאים לך. איך אתה, כן? אז חטא פה זה לא רק העניין של חטא, כן, כן חטאת ותקבל עונש, אלא חטא, אתה מחטיא את כל התכלית שלשמה ירדת לעולם. אתה מפספס, אתה פשוט מפספס, כי אתה לא עוסק במה שבאמת אתה מסוגל, שבה... הקדוש ברוך הוא נותן לך יכולות, נותן לך כישרונות, נותן לך מתנות, נותן לך נטייה מסוימת לעסוק במשהו, ואתה מפספס את זה, אתה עוסק במשהו אחר, אוקיי? אז אנחנו מבינים שיש כן, דרישה פנימית, רצון עמוק שלנו לעשות את הדבר הזה, לזהות ולחשוף מה שייך אליי, במה להתפרנס. וההתאמה הזאת, להתאים את מקור הפרנסה, את כלי הפרנסה, למה שבאמת שייך אליי, אל העני שלי, למבנה הנפש שלי, אנחנו מחלקים את זה לשלושה חלקים, אוקיי? שלושה בעצם, שלושה רבדים שבהם אנחנו צריכים לעשות את ההתאמה. אז כמו שאתה אמרת בסיפור שלך, דבר ראשון, אוקיי? אתם <אד> שומעים? <אד> נורא חשוב, תקלטו את המבנה הזה. שלושה רבדים. דבר ראשון, גוף, לבדוק התאמה לגוף שלכם, כמו ששי סיפר, שפשוט כאב לו הגב, כאבו לו הרגליים, פיזית הוא לא היה מותאם לזה, אוקיי? אדם צריך לדאוג לעבוד בעבודה שמתאימה לו ברמה פיזית, אוקיי? לא יכול להיות שזה, כן, כמו כל בן אדם נורמטיבי, ובשכל פשוט יודע שאם אני, כן, לוקח בן אדם נורא נורא חלש ועושה אותו סבל, כן, הוא נורא נורא... יסבול מזה, <laughs> לא רק מהסבלות, זה <coughs> יהיה לו קשה. <coughs> אז קודם כל לבדוק, לוודא שהעבודה שלי מותאמת לגוף שלי, לצד הפיזיולוגי, זה לא רק לעשות לצד הפיזיולוגי כפשוטו, גם, גם, גם אם זה גורם לי אולי לבעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אני נושם כל מיני חומרים מסוכנים, כל מיני דברים כאלה, אם זה לא מתאים לי, זה מסכן לי את הבריאות, לדאוג לי להיות שם, אוקיי? זה דבר אחד, לבדוק שזה מתאים לגוף. זה רובד נפשי. לכל בן אדם יש נטיית נפש מסוימת. כן? למשל, כן, בכלל, משהו הכי כללי, יש הבדל מהותי בין גברים לנשים. ברמה הנפשית, כשחז"ל מתארים מה זה עבודת פרך, מה, שי, תגיד, מה זה עבודת פרך? מה אתה זוכר? כן, מה, מהספרים? מה, מהספרים, כן. כן, שנותנים עבודה של גברים לנשים ועבודה של נשים לגברים. זו הדוגמה, רוצים להגיד, אתה רוצה, מה זה עבודת פרך? אתה לוקח בן אדם, אתה לוקח גבר, נותן לה עבודה של אישה. אתה לוקח אישה, אתה שם אותה בעבודה של גבר, זה לא מתאים לנפש. ולכן זה, זה, זה, זה, זה עבודת פרך. אנחנו די, אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו כבר רגע לפני הגאולה, אנחנו צריכים שהעבודה תתאים לנו לנפש. אז כמובן זה הצד הכי פשטני של מה זה איש, מה זה אישה. עבודה של גבר, עבודה של אישה, צריך לדבר על זה, כן? צריך להרחיב את זה באמת, מה זה עבודות של גברים, מה זה עבודות של נשים. Yeah. אבל זה לא רק העניין הזה. לכל בן יש נטייה נפשית מסוימת, משהו שמניע לו את הנפש, מה שמחבר אותו לדברים. יש אנשים שחייבים אה, משמעות במה שהם עושים, למשל, אתן דוגמה. אדם לא יכול לעבוד במשהו אם לו משמעות. אם הוא יעבוד בעבודה חסרת משמעות, שהוא לא ירגיש את המשמעות. במה שהוא עושה הוא יסבול. אבל יש אנשים שמשמעות לא מדברת אליהם. הם מחפשים, כן, הישגיות. הם רוצים כמה שיותר התקדמות. תגיד, דבר איתם על משמעות, מה, עזוב אותך, תישאר בעבודה הזאת 20 שנה, אבל תראה איזה עבודה משמעותית. הוא לא יהיה מסוגל, הוא לא, לא, לא מחובר לזה מבחינה נפשית, אוקיי? אז אנחנו צריכים לייתר. מה המבנה הנפשי שלי? איזה נטיית נפש מניעה אותי? ו ולשם לשאוף, וזה לא רק נטייה נפשית, יש אנשים באמת, כמו שאמרנו, שהם יותר מחוברים למקום השכלי שלהם, יש אנשים שהם מחוברים יותר למקום היצירתי שלהם, יש אנשים שהם יותר טכניים. אדם צריך לבחון את הדברים האלה וללכת לעבודה שמתאימה לו, אוקיי? זה הצד השני, זה הרובד השני, הנפש. כן, ליאור. כן. גם המקום להזכיר שיש פה הרבה אנשים שנכנסו ונכנסו ונכנסו, עכשיו גם אחת. אין פה את השם שלה, אה, יש, עדן. אז היא אמרה שהתברר לה מהשיחה, מהשיחה תוך כדי השיחה, שבאמת היא אומרת, אז אם ככה אני עובדת בעבודה שלא טוב לי בנפשית. זאת אומרת, פתאום היא קולטת שזה לא טוב לנפשית, כמו שאנחנו אומרים עכשיו בנקודה הזאת. אוקיי, מדהים. אז באמת צריך לעשות את השינוי הזה, הבירור הזה, כי צריך לדעת שעבודה צריכה להיות מקום מענג. עבודה צריכה להיות מקום לא של עבודת פרך. די, יצאנו ממצרים. ברגע שיצאנו ממצרים, אנחנו צריכים לחיות בעבודה, לעבוד בעבודה שעושה לנו טוב. כשאנחנו מגיעים הביתה, אומרים, וואו, איזה כיף. אין, כן? שנים שלמים, כן? חיים שלמים לחיות עם השוויזות יום א', עוד פעם וזה לא אמור להיות ככה. כן, דיוק, עבודה... רק נגיד משהו שהיא אמרה עדן, אחרי שאמרנו על העניין הזה שלא טוב לנפשית, והיא הבינה שלא טוב לנפשית, אז היא שואלת בהודעה, אז פשוט לעזוב? לא. זאת שאלה. כתבתי לה פתאום. תסביר. איך? תסביר, תסביר, למה מה פתאום? מה פתאום? כי באמת, בשביל לעזוב עבודה... צריך פה שיקול דעת, גם צריך לדעת איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה וגם האם, האם זה בכלל עצת היצר. כלומר, יכול להיות שהיצר, הוא אומר לנו, אה, אנחנו לא שייכים. הרבי מלובביץ' כותב במכתבים שלו שאחד מהדברים שהיצר הרע רוצה להוריד אותנו מפרויקטים, מדברים טובים ונכונים, אה, הוא אומר לנו, אתם לא שייכים לזה. וצריך מאוד מאוד להיזהר, לכן צריך לעשות בירור. אנחנו פה במפגש הזה, אנחנו מתחילים את הבירור. היא כותבת לי אז מה, להמשיך להתמרמר? לא, לא חייב להמשיך להתמרמר, צריך לעשות פה בירור. ועל זה באנו פה לפתוח בוי בינר הזה, באנו לפתוח פה פתח, לש... שאנחנו נסביר בהמשך מה הצעדים הבאים שאנחנו נגיע אליהם, איך להגיע למצב כזה שעושה בירור עם העבודה שלי, האם היא באמת מתאימה לי או לא מתאימה לי, ואם היא לא מתאימה לי, לאן כן אני הולך ואיך אני הולך, הכל ב... במתינות, ב... כן, כי זה לא פשוט, כי... כתוב בספרים, הרבי המגיד ממזריץ', ממלא המקום של הבעל שמטוב, אמר שלא לא פשוט לעזוב עבודה, מכיוון שאם נותנים לך כלי מהשמיים של פרנסה, לא פשוט לשבור אותו. אז ככה שבשביל לעבור עבודה זה צריך פה יישוב הדעת ומתינות, וכמו שנסביר בהמשך, מה ההדרכה שלנו, שאנחנו מדריכים, אם הוא כן צריך לעשות צעד, איך עושים את הצעד, אבל לפני זה יש את העניין של הבירור. בכבוד, ליאור. כן. אבל באמת אז באמת גם uh, צריך, לא, אולי כדאי להדגיש ולהעיר את הנקודה הזאת, שלפעמים אנחנו כן עובדים בעבודה שמתאימה לנו, אבל כל מיני דברים צדדיים uh, שלא קשורים לעבודה עצמה, גורמים לנו לתסכול ולמרירות. לפעמים בן יכול לעבוד בעבודה מאוד מתאימה לו, לא? אבל uh, סתם יש לו, נגיד, קשיים, uh, uh, יחסים... Uh, בין אישיים עם, עם הבוס או עם אנשים שם, yeah. גם זה יוצר מרמור, וזה לא אומר דווקא שאני עובד בעבודה שלא מתאימה לי, יכול להיות הרבה פעמים שיש איזה משהו שפשוט אני צריכה לתקן מול האנשים, מול החברה, אולי ביכולת הפנימית שלי לעמוד מול אנשים בצורה yeah. מסוימת. Yeah, yeah, yeah. אז זה לאו דווקא אומר שאם אני ממורמר זה אומר שאני צריך לברוח משם, אבל בהחלט זה כן אומר שאם אני אה, ממורמר בעבודה, זו נורת אזהרה, כן? זו נורה אדומה, שצריכה להגיד לי, אוקיי, בוא נעשה את הבירור הזה, בוא נבדוק אם אני נמצאת באמת במקום שמתאים לי, ששייך אליי, שייך לנפש שלי, זה, יכול באמת להיות שנגלה שזה באמת לא מתאים, ואז אני צריך לחפש, אוקיי, אני, לאן אני כן שייכת. זאת אומרת, לעבור או לעזוב בלי שאני יודעת לאן אני הולכת, ושאני באמת הולכת לעשות משהו שבאמת מתאים לי, אה, זה, זה באמת לא... לא יתקן uh, באמת. אז בכל מקרה דיברנו על שלושה רבדים שאנחנו מבצעים את ההתאמה הזאת, אוקיי? דבר ראשון אמרנו, כן, דיברנו על שתיים בינתיים, כן. על הגוף, על הנפש, והדבר השלישי, שצריך uh, הקשבה טיפה יותר עדינה, זה באמת השליחות האלוקית, אוקיי? זאת אומרת, יש איזה משהו שאדם יותר בקלות, הוא יכול לבדוק, הוא מכיר את הגוף שלו, הוא גם מכיר סך הכל את הנפש שלו, אבל... יש גם איזשהו משהו שצריך להיות קשובים אליו, משהו של מה רוצים ממני? למה אני פה? איזה משהו, מה אני יכול לתת לעולם? כן, יש כל מיני, לא, לא ניכנס כרגע בהרחבה לאיך חושפים את המקום הזה, אבל השליחות האלוקית שלי, מה נועדתי לעשות בעולם, זה משהו שאי אפשר שלא להתייחס אליו. אוקיי? Okay? ולכן כשאנחנו בוחנים את ההתאמה, אנחנו רוצים לגעת גם ברובד הזה, גם ברובד של הגוף, גם ברובד של ההתאמה הנפשית, אבל גם ברובד של ההתאמה לשליחות שנשלחתי אליה, וזה כאן מאוד, יש לנו כלים מעולם הקבלה והחסידות שמאוד מאוד עוזרים לזה, אוקיי? Okay? נכון שזה בעיקר דברים שככה אתה יותר מגיעים, אפשר להגיע אליהם דרך אה, עניין של שמות, עניין של, של אה, מזלות, נכון? כן, נכון. אוקיי, עכשיו, בואו, אני, אני רוצה טיפה להרחיב את הנקודה, בגלל שאין לנו עוד המון המון זמן לדבר, אה, אבל נורא נורא כן חשוב לי כאילו איך אנחנו עושים בעצם, מה, מה הנקודה של איך אנחנו עושים את ההתאמה הזאת, אוקיי? תראו, אנחנו, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לזהות מה אני צריך, כן? ממה אני צריך להתפרנס, זה לעבור ממה שנקרא מחיצוניות הרצון לפנימיות הרצון. כלומר, הרבה פעמים אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, הזכרנו את זה, הולכים לעבוד ו... כי אין ברירה, כי צריך כסף. ואחת השאלות המרכזיות שאנחנו רוצים לשאול זה מה אתה באמת רוצה? למה אתה צריך את הכסף הזה? הרבה פעמים כאילו, למה אתה לא הולך לעבוד טוב, אני צריך פרנסה, אני צריך כסף? כן, אבל למה? בשביל מה אתה רוצה? מה התשוקה שמניעה אותך? מה באמת, כן, אתה רוצה להשיג פה בדבר? כי הרי כסף זה, לא, זה רק אמצעי, נכון? אנחנו לא רוצים את הכסף מצד הכסף, אלא יש איזה משהו שאנחנו רוצים להשיג אותו. עכשיו, וזה מה שנקרא לעבור מחיצוניות הרצון לפנימיות הרצון. כשאני נמצא בחיצוניות הרצון, אני רוצה לעבוד בזה. למה אתה רוצה לעבוד בזה? לפעמים אנחנו נגלה שהתשובה, כשנתחיל לשאול את השאלות האלה, נגיד, נגלה שהתשובה היא למשל, טוב, אני רוצה להיות עורך דין. למה? כי יש בזה הרבה כסף. אז זה איזה בלבול, כן? כאילו, מה, מה, הרצון, מה הרצון האמיתי שלך? להיות עורך דין? או שאתה רוצה כסף, כאילו מה אמצעי למה? איך, איך אה, שלחת הודעה של, אה, אה, השבוע, כן. איך זה הלך? מה זה? שלחת הודעה על איזה משהו עם סרטים, מישהו עושה סרטים? אה, כן, מוולט דיסני, שהוא אמר אה, אה. אני לא עושה סרטים בשביל לעשות עוד כסף, אני עושה עוד כסף בשביל לעשות עוד סרטים. יפה. זאת אומרת, לעבור מהמקום הזה שאני עובד בשביל משהו, אלא עצם העבודה זה עצמו, כן? זה עצמו אני מחובר לדבר, את זה אני רוצה. עוד, אולי עוד, עוד, עוד איזה כיוון חשיבה שתבינו למה אנחנו מתכוונים, מה זה ל, ל, ל, ל, לעבור מחיצונות הרצון לפנימיות הרצון, או, או במילים אחרות, להסיר רצונות זרים. תדמיינו לכם אימא, שמה היא עושה בחיים? היא עורכת דין. ואבא, שמה הוא עושה בחיים? הוא גם עורך דין. הם שניהם עורכי דין. ומהרגע שהם, שהילדים נולדו והתבגרו, הם מדברים על זה שהילדים, כן, מה הם יהיו, הם מעודדים אותם להיות, להצליח בלימודים. למה? כדי שבסוף הם יוכלו להיות עורכי דין. כל החיים שלהם הם רק שמעו על העניין הזה שהם צריכים להיות עורכי דין. בסוף הם גדלים. מגיעים ל... כן, עושים צבא, אני יודע, הולכים ל... זה, מגיעים לזמן הזה שצריכים לאוניברסיטה, שצריכים לבחור מקצוע, מה ללמוד, מה הם הולכים לעשות? אה, להחליט עורך דין. למה אתה לא רוצה להיות עורך דין? מה זאת אומרת? כן, אני רוצה. הם מרגישים שזה הרצון שלהם, שהם רוצים להיות עורך דין. זו התחושה הפנימית שלהם. רק מה? באמת, זה ממש לא בטוח. זה ממש לא בטוח שזה שהם מרגישים שהם רוצים להיות עורכי דין, שזה באמת הרצון שלהם. כי למה? כי בעצם נכנס להם רצון זר, הוטבע בהם מההורים שלהם, מהחינוך שהם קיבלו איזשהו רצון, ואומרים את זה אני רוצה. מי אמר שזה באמת הרצון הפנימי שלך? זה לא הרצון שלך בכלל, זה הרצון של ההורים שלך. אוקיי? וכמו ההורים זה יכול להיות החברה, זה יכול להיות התרבות. ולכן... אחד האתגרים הגדולים זה לזהות מה אני רוצה, מה שייך אליי, מה באמת מדבר אליי, ובעצם להצליח בסופו של דבר לנטרל לגמרי את ההשפעות הזרות שבעצם קצת משחדים אותי, מערבבים אותי, לא נותנים לי לזהות מה באמת אני רוצה, אוקיי? וזה יכול להיות כסף. כן, שאנחנו יודעים שכסף יעבור ימי חכמים, אז בגלל שאני רוצה כסף, אני הולך למקום, כן, שאני לא יודע מה, אני הולך ללמוד מחשבים, כי אני, אני יודע שבהייטק מרוויחים הרבה כסף. אז אני בכלל לא, לא קשוב למי שאני, אלא אני הולך איפה שיש כסף. זה מעוות לי את התפיסה, מעוות לי את הרצון. אוקיי? למרות שאני מרגיש שאני נורא לא רוצה הייטק, אבל זה לא באמת הרצון האמיתי שלי. וזה בעיקר הנקודה. אוקיי? Okay, עכשיו עוד משהו ככה, כן, איזה אה, רעיון נחמד, שלמה לכסף קוראים כסף? כסף, באמת, כתוב שזה מלשון כיסופים. מה זה כיסופים? כיסופים זה תשוקה. כיסופים זה, זה רצון פנימי. לכן אדם צריך לדעת שאם הוא יהיה קשוב, הרבה פעמים יש כל מיני דברים שמסתירים את זה, אבל אם הוא יהיה קשוב, יש לו איזשהו כיסוף, איזושהי תשוקה אמיתית. שיושבת שם, ואת זה הוא רוצה לממש, זה מה שהוא רוצה לעשות, אבל אולי במהלך השנים, כל מיני סיבות, זה, זה דעך, זה נעלם, זה כוסה בעפר, וזה לא גלוי. ולכן אנחנו צריכים לחשוף את המקום הזה, מה התשוקה שלך, מה אתה באמת רוצה, מה אתה, מבפנים, אחרי כל מה שאמרו לך, או שהכניסו לך למוח, או שאמרו לך שזה טוב ולא טוב, מה... הפנימיות של הרצון שלך, מה התשוקה האמיתית שלך, אוקיי? ו... ולכן אני חושב שהדבר הזה, החיפוש הזה אחרי מה אני, מה מתאים לי, מה שייך אליי ומה התשוקה שלי, זה משהו שאדם פשוט לא יכול לוותר עליו. לא יכול לוותר עליו, כי לוותר על הדבר הזה, זה, זה לוותר על איכות חיים. פשוט, כן? זה, זה, מי שלא חי את החיים האלה, הוא פשוט לא יודע מה זה איכות חיים. אדם יכול להיות עם המון המון כסף בבנק ובעו"ש, ולא חסר לו בכלל גשמיות, אבל הוא חי חיים מרירים, חיים ממש לא מחוברים, חיים לא מאושרים. למה? כי הוא פשוט עושה משהו שלא מטיל לו לנפש. אוקיי? חבר'ה, מי שמסכים איתנו על הדבר הזה, שתפו אותנו, וגם אתם יכולים לרשום לעצמכם אפילו על דף, להיות מחוברים לדבר הזה, לרשום את זה על דף, אני לא יכול לוותר על המקום הזה, אני לא יכול לוותר ולהמשיך לחיות חיים שלמים במשהו, בעבודה שלא, שאני לא מחובר אליה, אוקיי? אז בואו רגע נעשה סיכום, בסדר? אני רוצה לעשות סיכום לפני שאנחנו מגיעים לשלב הבא ונראה לכם באמת איך אנחנו יכולים לעזור לכם בזה, איך אנחנו יכולים לקחת אתכם לשלב הבא, איך אתם יכולים לקחת את החיים שלכם לשלב הבא, לעשות עוד צעד נוסף לקראת המקום הזה. אז אני רוצה לסכם, תראו. ת, תצרבו את הכלל הזה בראש. כמה שאתם יותר מחוברים למי שאתם, כמה שאתם עובדים ביום-יום שלכם, מקור הפרנסת שלכם, יותר מותאם למי שאתם באמת, לגוף שלכם, לנפש שלכם, לתשוקות שלכם, וגם, ואולי בעיקר לשליחות האלוקית שנשלחתם פה לעולם, כמה שאתם יותר מחוברים לדבר הזה, ככה תהיה גם יותר מנוחת נפש, אבל גם יהיה יותר כסף ותהיה יותר חוויית השלמה. כי על כסף משלמים. מה זה לשלם על כסף? למה זה נקרא תשלם לי, כן, או שאני משלם למישהו? כי בעצם יש כאן איזשהו סוג של השלמה. אדם מתפרנס ממה שמדבר אליו, ששייך אליו, יש כאן איזשהו סוג של השלמה. מאוד מאוד גדולה, והשלמות הזאת שאדם מגיע אליה, ברגע שאדם מגיע לשלמות הזאת, איכות החיים שלו היא איכות חיים אחרת לגמרי. זה פשוט, אי אפשר לוותר על זה, אוקיי? אז גם מרוויחים מנוחת נפש, מרוויחים חיים של עונג ושמחה יומיומית, נגמרה השביזות יום א', אוקיי? אני יוצא לעבודה בכיף כי אני מחובר למה שאני עושה, וגם יש יותר ברכה, וזה אומר, בפועל יש גם יותר כסף בסופו של דבר, אוקיי? גם, וגם פותר את העניינים, זאת אומרת, אתה מנטרל את העניין של כסף, אתה מפסיק לרדוף אחרי הכסף, אתה מפסיק לחשוב של במה אני אעבוד איפה שיש כסף, ואתה מרוויח מה? אתה מרוויח גם כסף. זה הסוד הגדול, זה פלא פלאים, וגם, כמו שהרבה ימים אחרי מסביר שם, בשער הביטחון, ו... אתה גם זוכה לשכר שעשית מצווה, אוקיי? ולכן זה כל כך כל כך חשוב לעשות את העבודה הזאת. רק מה? רציתי להגיד פה, שלחו לי פה כל מיני הודעות, כן, שאני אומרת שאני מסכימה, אבל היא אומרת שזה בעייתי פה בארץ, למה? כי גם אם כיף ומרגישה סיפוק, אז פה במדינה עבודה כל כך דורשנית, תשע שעות ביום, זמינות מוחלטת, לפטופ לוקחים, כשמגיעים לבית מאוד מאוד עייפים, זאת אומרת, זה סותר לה קצת להגיע למצב שיהיה לה סיפוק בחיים מהעבודה, ועם כל זה זה לא ישחוק אותה. זה האחת, שאמרה. Mm -hmm. והשנייה אמרה, לכאורה יש פה סטירה, אמרה, היה חיבור ולא היה הצלחה בתחום. כן, אמרת שאם יש חיבור אז יש הצלחה בתחום. זאת אומרת, חברה זה סותר, כי מה עצה, מה, מה אפשר לעשות? כאילו היא למדה קולנוע, היא סיפרה לי לפני זה בהודעות, כן, אני לא מכיר את כל ההודעות, שהיא למדה קולנוע וטלוויזיה, וזה תחום שהיא מאוד מאוד אהבה. ואחרי שהיא התקרבה ליהדות ואתה יודע, חזרה בתשובה, אז פתאום ירדו לה אפשרויות, והיא אומרת שגם בשנים האחרונות הרבה ערוצים יהודיים נפתחו והאינטרנט נחשף לזה, אז היא אומרת שזה לא ממש נפתח לה, לא מספיק פרנסה. וגם למדה רפסולוגיה, והיא גם אוהבת את זה, וזה עדיין אין לה הצלחה בתחום. אז היא שואלת, כאילו, היה חיבור לתחום, מצאתי תחום שאני אוהבת, ולא היה לי בתחום. מה אתה עונה לה? קודם כל, צריך באמת לעשות ברור. 아, הנקודה הזאת של, של אהבה ושל שייכות היא, היא, היא אחת הנקודות החשובות, זאת אומרת זה משהו שבאמת צריך לבחון וצריך לא לוותר עליו, אבל זה לא הכל, כן? זאת אומרת הבירור הוא צריך להיות בירור שלם, כמה שיותר רחב. באמת למשל, לפעמים, כן, אתה אולי מהמקום שלך, לפעמים, יכול להיות מצב כזה שבן אדם נורא אוהב, אה, לא יודע מה, רפלקסולוגיה. אבל הוא לא מתאים לזה מבחינת המזל שלו? יש מציאות כזאת? בדרך כלל זה יהיה רמוז בשם שלו, במזל, אבל מה שלדעתי התשובה לזה, אם כאילו פינית לי מקום לענות, אז לא צריך להתייאש. ידוע שכל ההתחלות קשות, וצריך לראות אולי בצורה שאת פנית לאתרים האלה לפרסם שיעורי, מה שאת, בקולנוע ובהצגות. אולי לא פנית לאנשים הנכרונים, אולי פשוט צריך להדריך אותך, לכוון אותך, איך להתברג במקצוע הזה. איך, כן, יכול להיות מטפל מאוד גדול, ובמזל שלו רואים שכן, למשל מזל דגים הוא מופלא בטיפול, אבל הוא לא יודע להגיע ללקוחות שלו, צריך לעזור לו, להגיע ללקוחות. זה שאין לו כסף בתחום, הוא כנראה פרסום שלו לא כמו שצריך, הוא לא יודע איך להגיע ללקוחות, הוא לא יודע איך לשווק את עצמו באינטרנט, אז לאו דווקא שכאילו ואז יהיה לך אה, הבטחה שאתה תצליח, יכול להיות שאתה צריך פשוט ללמוד איך לעשות את זה. ו... זה, דרך מה... זה, זה הדרך של ההצלחה, ו... ובטח ובטח שאם זה לא מצליח זה לא אומר שאתה לא שייך לזה. זה אומר, תראה, ש... אתה צריך לעשות בירור מה לא בסדר פה ב... בעבודה, השיווק וכדומה. אז זהו, יש פה נקודה מעניינת, אה? נקודה מאוד אה, ככה שצריך לשים לב אליה, וזה משהו שקורה באמת הרבה לאנשים שהם יותר אה, באמת... אה, מתעסקים בתחום של אימון, של טיפול, או בכלל עצמאים. אדם עושה, עושה משהו שמדבר אליו, שהוא מחובר, שיש לו כישרון לזה. אבל אז יש כאן את הקטע של השיווק והמכירות, ופתאום צריך להביא משהו, כן, בתחום הספציפי הזה, זאת אומרת, זה לא, זה לא העבודה שלו, כן? הוא, המקצוע שלו זה, לא יודע מה, רפ, רפלקסולוגיה, כן? הוא לא משווק. הוא לא מנהל, הוא לא רואה חשבון, והיום, כן, אם אנחנו מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו יודעים שעסק קטן של בן אדם אחד, אז הוא בעצם, יש לו שם, הוא פתאום תופס כובע של, גם של גרפיקאי, וגם של איש פרסום, וגם של שיווק, וגם שהוא עושה הכל בעצם. ולא הכל זה, הכל מתאים לו לנפש. אנחנו, לפעמים אפשר באמת לקבל עזרה, חיצונית, אוקיי? לקבל עזרה ממישהו שכן... זה העניין שלו, השיווק נגיד, כן? לוקחים איזה מישהו שיעזור לי בזה, ואני מתמקדת יותר בעניין שלי, אוקיי? זה כן. גם אופציה, כן. ואם נעלה טיפה למקום אולי טיפה יותר רוחני, רבנו בחיי מביא שם, הוא אומר כן. כזה דבר. אם זיהית את התחום שלך, אם זיהית את מה שמדבר אליך, מה ששייך אליך, אל תיבהל מזה שיהיו זמנים כאלה שלא יהיה לך מזה פרנסה. אל תיבהל מזה. זה ניסיון. יש גם את המימד הזה שהשם מעביר אותך ניסיון, רוצה לדעת כמה אתה באמת מסור לעניין הזה של לעבוד במה שאתה מחובר אליו. והוא רוצה את המצב הזה כדי שאתה לא תחשוב, אתה לא תחשוב לרגע ש, שבגלל כאילו אולי הכלי לא טוב, לכן אני אלך לחפש כלי אחר שייתן לי פרנסה. הכלי לא טוב. אמרנו הקדוש ברוך הוא, הוא מקור השפע, הוא נותן לנו את הפרנסה. הפרנסה היא מהשמיים. אז אני הולך לעבוד במה שמתאים לי. היי עכשיו, פתאום אני לא מקבל את הכסף ממה שמתאים לי? אני לא נבהל מזה, אני ממשיך הלאה. זה הלא להתייאש הזה שאמרת, כן? וכאן צריך לשים לב. כי מי, שימו לב טוב, מי שיודע, מי שעשה את הבירור הזה, הוא לא עשה איזה משהו כזה של טוב, בא לי ככה, אז אני, אני אלך, אולי אני בזה, אולי אני אעבוד בזה. אם אני עושה את החקירה הזאת, אני בודק באמת בצורה יותר מסודרת מה הכישרונות שלי, מה היכולות שלי, מה המזל שלי, מה השם שלי. הוא מקבל כלים לעשות את הבירור הזה והוא יודע, מגיע למסקנה. הוא אומר, אוקיי, זה מה שמתאים לי. אז עכשיו... יש לו הרבה יותר ביטחון ויציבות בנפש ומסוגלות פנימית להמשיך, גם כשעכשיו קצת קשה וקצת כסף לא נכנס, אבל אני יודע שאני במקום הנכון, ובגלל שהוא יודע שהוא במקום הנכון זה נותן לו כוחות להמשיך להיות שם, ולא פתאום ללכת למקום, של... לחזור לאיזה מקום שלא מתאים לו. כן, כן. יש אנשים כן. נכנעים וחוזרים למקום שכאילו יש שם אולי כסף, אבל אה, מאבדים את החיבור. כן, ליאור, היא שמחה מאוד על התשובה. השני, השני שני, שני את השאלה השני, הראשונה, היא לא, היא לא קיבלה עדיין תשובה. באמת, לא שמעתי מה חשבנו על הנושא. שמה שהיא אמרה שאני מסכימה, אבל זה בעייתי פה בארץ. שהיא, כי יש פה, יכול להיות סיפוק, אבל העבודה בישראל כל כך דורשנית. מה אתה שהיא אמרה תשע שעות ביום, וזמינות מוחלטת, כאילו... אז שאולי באמת לעשות, לעשות, לעשות הבירור הזה, כי בסופו של okay. דבר... Okay. כן, זה לא עניין, זה לא בעיה של מה קורה בארץ. בסופו של דבר, אדם בוחר במה לעבוד, איך לעבוד, ואם, כן, אם אני הולך לעבוד בתשע שעות ביום, כן, במקום שאני מחובר אליו ואוהב אותו, אבל, אבל זה... בסופו של דבר יותר מדי קשה להתסכל איתי, צריך לעשות פה איזשהו סוג של שינוי. יכול להיות שצריך לעבוד, כן, לעבוד על עבודה של מינונים. לא ולהגיד, סליחה, לא מתאים לי הסגנון הזה לחפש משהו אחר. כן, לחפש עבודה אחרת. אני יודע, לפעמים בסטארט-אפים באמת עובדים בתחום מאוד מאוד דורשנית ומאוד קשה. Yeah. Yeah. עובדים, yeah. סמא, yeah. סמא, yeah. סמא. איך? יכול להיות עצמאי, ואז אתה יותר בעל הבית על הזמן. יכול עצמאי, זה שוב, באמת גם צריך לבדוק אם מתאימה לעצמאי או לשכיר, יש אנשים שיותר מתאימים להיות עצמאיים, יש אנשים שפחות מתאימים לזה. כן, זה גם במזלות אפשר לראות את זה. בהחלט, גם במזלות, גם בנפש, בכלל צריך לעשות את הבירור הזה, אבל ודאי שזה איזשהו אות וסימן למשהו לא מדויק. אז זה לאו דווקא אומר שאני צריכה להחליף מקצוע, אבל זה בהחלט צריכה לבחון ולבדוק אפשרות של לעבוד בעבודה אחרת. זאת אומרת, באותו תחום, אבל במקום אחר, במרחב אחר, במה שנקרא תנאי עבודה אחרים של פחות שעות, אולי לעבור לחצי משרה, העיקר לדעת, הרבה פעמים אנשים שבגלל הכסף, עוד פעם, בגלל שהכסף נמצא שם, משחק שם תפקיד, אז הם נשארים מתוסכלים, כי הם מפחדים שאם הם יעברו לעבודה אחרת או למקום אחר, הם יאבדו את הכסף, וזה בעיקר מה שאנחנו רוצים לה... אנחנו אומרים פה, בגלל שהקדוש הוא זה שנותן את הכסף, אנחנו... הכסף לא פקטור אצלנו, כן? מה ש... הסרגל שלנו זה האם זה מתאים לי או לא מתאים לי. כן, ליאור, להוסיף, היא אמרה דבר יפה, היא אמרה, זה שהיא מרגישה זכותה בעבודה, וכאילו יש לה אחד סיפור, כן? קצת אחד העבודה דורשנית, היא אומרת אולי באמת בגלל שאני רק בהתחלה של העבודה, אני רק שבעה חודשים באותו ארגון. היא לומדת את המקצוע החדש, אולי בגלל זה... גם זה יכול להיות. לכן אני חושב שבעיקר המענה, לכולם, כן, נלמד מזה, שאין איזה משהו כללי. כל אחד זה אישי, ספציפי, פרטני, לנפש שלו, למה שהוא עבר בחיים, לתפיסות ואמונות שיש לו בתוך הראש. להרגלים מסוימים, זה נורא נורא אישי ולכן צריך לעשות את הבירור הפרטני הזה, האישי הזה, כל אחד עם עצמו, לבוא ולהגיד, אוקיי, איפה אני אוחזת, מה אני עושה, האם זה טוב לי, האם זה לא טוב לי, האם אני אה, נאנץ עם מה ש... האם זה מבטא את הכישרונות שלי והיכולות שלי. אדם צריך לעשות את הבירור הזה, רק מה, מה, <laughs> מה הבעיה? כי יש כאן בעיה מאוד קשה. דבר אחד, הרבה פעמים, אנשים פשוט, מה שנקרא, אדם קרוב אצל עצמו. זה מעורבב, זה דברים כאילו, כמו שראינו, כן, בן אדם יכול להיוולד עם איזו אה, נטיית לב מסוימת, כן, הוא חלם להיות אה, צייר, אבל כל הזמן תחנו לו את המוח, בוא תהיה עורך דין או, משפ... או, או איש מחשבים, והוא גדל, והוא בכלל שכח שהוא רץ הפעם להיות צייר, זה נראה לו מופרך לגמרי, והוא רוצה עכשיו להיות איש מחשבים, אבל זה לא הרצון שלו. וזה מחוסה שם, לכן אדם, בגלל שהוא קרוב לצלפון, בגלל שזה מאוד מאוד מעורבב, צריך מישהו מבחוץ שיעזור לו לראות את הדברים, אוקיי? ובעיה נוספת הרבה פעמים שיש, וזה גם אולי במציאות המאוד מאוד אינטנסיבית שלי, של כאן, מה שקורה בארץ, זה שאין זמן לעצור. כאילו, איפה יש לי זמן לזה בכלל? אני כל היום עובד, כן? אני כל היום עסוק וטרוד, וכן, אם, אם יש לי עבודה ויש לי uh, עסק, אני כל הזמן uh, עסוק בלהריץ אותו ולקדם אותו וללכת לעבודה. אם אין לי כסף, אני כל, הזמן, uh, אין לי עבודה, אני כל הזמן, עסוק בלחפש עבודה. כאילו, הנפש, לא, הנפש לא במנוחה. כן, אני חושב שגם הסיפור שלך, שאיפה, שאיפה עשית את השינוי, עשית את השינוי כשהיית בחוץ, במנוחה, נכון? בטיול. כן, בדיוק. כן, וגם, וגם אני, אותו דבר, כן? אני במשך שנים הלכתי לאיזה כיוון מאוד מאוד מסוים של evet. uh, כלכלה, למדתי כלכלה מן העסקים, והלכתי לעניין של, uh, של uh, שיווק ומכירות ולעשות כסף ולהיות מיליונר, וכאילו לגמרי הכסף הוא דחף, מה שדחף אותי והניע אותי. בכלל... לא דיבר עליי, כמו שהזכרתי מקודם, לא דיבר עליי כל הזמן הזה של הנפש, של האימון, של הרוחניות, בכלל, הייתי רחוק מזה מאוד, ורק כשטסתי להודו, אחרי שסיימתי את התואר שלי, פתאום השתחרר לי המון זמן, החלתי לעצור, לחשוב, לבדוק, ראיתי מה אני אוהב, אתה יודע מה, זיהיתי שם, אחד הדברים שזיהיתי בהתבוננויות, הייתי חושב המון, אתה יודע, בהודו יש לך כל כך הרבה זמן, כן. ישבתי וחשבתי על עצמי, על החיים שלי, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, ופתאום, תוך כדי החשיבה הזאת, זיהיתי, נגיד, עבדתי הרבה שנים במכירות, בטלמרקטינג, כן. וזו, וזו עבודה נורא נורא שוחקת, באת? את הנפש, נורא, נורא נורא מעייף. ואז פתאום גיליתי אבל שכשיצאתי כאילו מהעמדה של המוכר, ופתאום הצלחתי למצוא איזו נקודה שאני באמת יכול לעזור לבן אדם, לפעמים זה בכלל לא קשור למה שמכרתי לו, כן? לפעמים אנשים רוצים כל מיני דברים, ובאמת מה שקשה להם זה משהו אחר לגמרי. אם יצאתי מזה ויכלתי לתת איזה מילה טובה, איזה עידוד, איזה משהו, עזרתי למישהו, פתאום הרגשתי מה זה שאני מתמלא בעונג פנימי, בדין אושר כזה. עכשיו רוב הזמן, לא עשיתי את זה, רוב הזמן כאילו היה לי איזה יעדים של ל-200 אלף שקל בחודש, תמכור ב-200 אלף שקל בחודש, הייתי עסוק בזה, וכאילו לא, בכלל לא, הנפש שלי לא הייתה בכלל מחוברת למקום בוא תעזור לבן אדם. כאילו הייתי כל כך מרוכז ביעדים שלי, כן. ואז פתאום גיליתי בהודו, פתאום נח... זיהיתי שכשאני עוזר למישהו, אני מתמלא עושר, ואמרתי, וואו, אז, אז מה אתה עושה? כאילו למה אתה רודף אחרי כל מיני, לא יודע מה, הישגיות, ול ולקדם את הקריירה שלך? כשה... ובאותו, כן, עוד הרבה לפני שהגעתי לעולם היהדות, ולעולם החסידות, ולקבלה, היה לי ברור שם, כשאני חוזר, מטפל, כשאני הולך ]Uh, לעזור Agreed. לאנשים, כשאני הולך לטפל. אז, אז שם, כאילו באותה נקודת זמן, הלכתי לכיוון של טיפול דווקא פיזי, הלכתי, למדתי רפואה הודית, חשבתי שאני אפתח לקליניקה, ואני אעשה, כן, כל מיני טיפולי פאנג'קרמה, וטיפולי ניקוי רעלי, ועניינים כאלה. בהשגחה פרטית, שוב, אני לא אספר באריכות את הסיפור, אבל בהשגחה פרטית, דווקא בזכות השינוי כיוון הזה, ברוך השם גיליתי גם את, הבא, את, ה, את התורה, את בית חב"ד, ככה הגעתי, בגלל שישבתי, למדתי איזה שלושה חודשים בדרמסלה אה, רפואה הודית, אז שלושה חודשים גם הייתי בבית חב"ד, וככה הגעתי ליהדות. אבל המקום הזה, שאתה פתאום מזהה, מקומות שתמיד היו אצלך, אבל אה, אה, פשוט לא היית קשוב אליהם. אתה יכול לעשות רק בזמן שאתה עוצר, כשאתה עושה כן. עצירה, עושה, אוקיי, זהו, אני עכשיו עושה תהליך התבוננות, צריך שקט, צריך מרחב מסודר לזה. כן, אה, לא אה, חייב, אה, כן? מה? לא חייב, טיול. אה, לא חייב אה, טיול. כן, אה. לפעמים זה קורה בטיול, דרך ממילא, אבל אפשר לייצר לעצמי איזשהו מרחב, איזושהי מסגרת, שבה אני אומר, אני עושה עצירה, אני עושה פאוזה, זה מה שהרבה פעמים עושים באימון. כן? אימון, אתה נכנס לאיזה מרחב, בוא נראה, בוא נחפש, בוא נחשוב, בוא נתבונן. אבל הרבה פעמים, כאילו, גם, גם כשעושים את העצירה, אם אני את העצירה לבד, אז הרבה פעמים באמת אין לנו כלים. אנחנו לא יודעים ממש איך לחשוב. לפעמים באמת יש סיוע מלמעלה, כמו שקרה לנו, לא, <אח> כן? אף אחד לא לימד אותנו, אבל זה, זה קרה מלמעלה. אבל הרבה פעמים, ברוך השם, היום אנחנו יודעים שיש כלים, אפשר לעשות את הדברים האלה שעברנו ככה על הדרך, אפשר לעשות את בצורה סיסטמטית ומסודרת. ובאמת יש כלים של, כן, שלה, גם של המזלות, גם של להבין את המבנה הנפשי שלי, להכיר את המבנה האישיותי שלי, לחשוף את הדברים הפנימיים שיושבים לי בנפש, גם רמזים ממה שעברתי בחיים, כל מיני בוננויות, להיזכר דברים בילדות, השם, השם שלי, כן, אנשים בכלל לא מודעים שהשם שלהם נורא קשור למה שהם, לשליחות שלהם, נכון? אגב, לעשות... את הסיור מוחות הזה, את המחשבה הזאת, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, וזה בדיוק מה שרצינו אה, באמת להציע אה, לחברים היקרים שבאמת השקיעו, אנחנו כבר למעלה משעה פה, אה, השקיעו מהזמן שלהם ונמצאים איתנו עכשיו, ובאמת מבינים שהם רוצים לעשות את הצעד הזה, רוצים לעשות את הבירור הזה, לא מוכנים להישאר במקום שהם לא מחוברים למה שהם עושים. אה, רצינו להציע להם אה, יומיים מאוד, מאוד מיוחדים. אתה רוצה לספר על זה? לא, בכבוד, בכבוד, תגיד. אוקיי. אז תראו מה הכנו לכם, תקשיבו, זה משהו ממש ממש מיוחד. בגלל שכולנו עסוקים וכולנו טרודים והבנו שאנחנו כן רוצים לעשות את הבירור הזה, נכנסנו פשוט ליצור לעצמנו ולכם יומיים מרוכזים, שבהם אנחנו פשוט נעשה את כל תהליך ההתבוננות הזה, נעבור בצורה מאוד מאוד מסודרת. מאוד מאוד, uh, כן, uh, עם שלבים, ובסוף התהליך הזה יהיה לנו ברור מה הנפש שלי צריכה לעשות בעולם כאן, מצד הפרנסה שלה, למעני, מה מקור הפרנסה שלי, אוקיי? Yeah, מה הקליפה? בדיוק, הפרנס... uh, יעקב שואל, אז איך הדרך לעשות את השינוי? זאת אומרת, הוא אומר, הבנתי שאני צריך לשנות את העיסוק שלי, איך עושים את השינוי? באיזה תנאים? ועוד שאלה, איך אוכל לדעת בבירור משהו ממשי ובטוח שאני יודע מה אני רוצה ונמשך? אוקיי, okay, זו בדיוק הנקודה. אז uh, לדעת מה אתה רוצה ונמשך. צריך פשוט להתחיל להקשיב למקומות היותר פנימיים שלך. זאת אומרת, התשובה נמצאת אצלכם. זה, זה מה שחשוב לדעת. זאת אומרת, אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעזור לכם זה באמת לעשות את הבירור הזה, את ההתבוננות הזאת, את הסקירה הזאת. ברגע שאדם, כן, קודם כול יודע, אני חושב שזה בעיקר, ברגע שאני יודע, אוקיי, אני מתאים, מתאים לעבודה מסוימת, אני יודע שאני מתאים לתחום הספציפי הזה, אם אני לא עוסק בזה, ואני יודע שאני מתאים לדבר הזה, ואם אני, כן, אני בא ואומר, אוקיי, אם אני הולך לעסוק בנגרות, למשל סתם, אני אהיה נגר, זה חלוק שלי. זה, אני יודע שאם אני אהיה נגר ואני גם אתפרנס מזה, וואו, החיים שלי יהיו מאושרים, החיים שלי יהיו הרבה מלוחים, הוא יודע את זה. וברגע שהוא יודע את זה, זה ייתן לו המון כוחות נפש גם לעשות את הדבר הזה. אוקיי? אחר כך צריך באמת לעשות, כן? צריך לדעת איך עושים את זה בפרקטיקה, איך עושים את השינוי, כמו שאמרת מקודם, שי, זה... yeah. צריך לעשות את זה בעדינות. ביישוב הדת, <מח> כן, לא ישר להתפטר, <מח> אם אני עובד, לא ישר להתפטר, זאת אומרת, תמיד צריך להיות מחובר, להיות מקורקל למציאות, כן? לא לדמיין דמיונות. אה, ah, אני ככה וזה, בום, אני עוזב, פותח עסק. הכוח חייב להיות מאוד מציאותי, מאוד מאוד מחובר למציאות, שם הברכה נמצאת, אבל קודם כל באמת, צריך לעשות את העבודה הזאת של הבירור, אוקיי? וזה מה שאנחנו הולכים לעשות ביומיים האלה. פשוט לאט לאט צד אחרי צד עם כל הכלים שיש לנו גם מתורת הנפש. היהודית, כמו שקיבלנו מהחסידות, מהרב ערד, גם מהעניינים של המזלות, של השמות, לעשות תהליך, אנחנו פשוט עושים יומיים, אנחנו, נגיד לכם מתי אנחנו בעצם, מתי זה קורה, זה יקרה אחרי החגים, אוקיי? אנחנו מדברים על יומיים, חמש שעות ביום, במרחב, במרחב דיגיטלי, אנחנו לא הולכים להיפגש באיזשהו מקום פיזי מסוים, אנחנו כל אחד יכול לשבת בבית שלו, ניכנס למקום שבו תוכלו לשמוע אותנו, אנחנו גם נוכל להיות איתכם בתקשורת, לא בסמסים, משהו יותר נוח, שנוכל גם לדבר איתכם. כן, ש... שירו אותנו. גם שירו אותנו. סליחה? גם שיראו אותנו. יראו אותנו כמובן גם. כן, ו... כן. אנחנו נעשה... נעבור במהלך יומיים, חמש שעות כל יום, תרגיל, הדרכה על איזשהו נושא מסוים, נבין איזשהו תהליך מסוים שאנחנו צריכים לברר, נרד להדרכה, סליחה, נרד לתרגיל, נעשה את הבירור, נשתף בקבוצה, נשתף גם באופן אישי, נשמע אתכם, נבין כאילו את הדילמות שלכם, את ההתלבטויות שלכם, את ה... מחשבות שלכם, תשתפו אותנו, וככה אנחנו נעשה עבודה תהליכית שבתום היומיים האלה, אוקיי, בתום היומיים יהיה לך, לכל אחד ואחד ממי שנמצא פה, מי שייכנס לתוכנית הזאת, יהיה לו ברור מה הוא צריך לעשות בחיים, וברגע שהוא יעשה את זה, הוא יהיה מחובר לזה, ואין, זה, זה באמת עולם אחר. אז זה הולך לקרות אה, ב-16 באוקטובר, אוקיי, אחרי החגים. אחרי שמחת תורה, ביום שלישי ורביעי. יש לנו בעצם שני מסלולים, עשינו שני מסלולים, מסלול בוקר ומסלול ערב, יש כאלה שלא יהיה להם נוח בבוקר כי הם עובדים, ויש כאלה שאולי לא יהיה להם נוח בערב כי הם לא יודע מה עם הילדים או משהו כזה. אז עשינו בעצם שני מסלולים, אז, המסלול הראשון זה היומיים מרוכזים, חמש שעות כל יום, מ-9 בבוקר עד 2 בצהריים. ב-16 וב-17 באוקטובר, יום שלישי ורביעי, אוקיי, ושבוע לאחר מכן, ביום שלישי ורביעי, זה יוצא 23 ו-24 באוקטובר, אה, מ-5 עד 10, אוקיי, אז זה יומיים, וביומיים האלה באמת אנחנו נעשה את כל העבודה שדיברנו עליה היום בצורה מאוד מסודרת. אה, אתם בטח רוצים לדעת כמה זה עולה, נכון? יש מי ששואל כמה זה עולה? אז אתם רוצים לדעת כמה זה עולה, בסדר. רגע, לפני, לפני, לפני זה מישהו שואל שאלה טובה. כן. שואל, כן, זה מעניין אותי, אבל בחמש שעות רצופות, זה נשמע ארוך. אוקיי. אמ... תראו, קודם כל זה, אני... אפשר לדבר על זה, הכל פתוח, אנחנו נעשה את זה ביחד, אבל תשימו לב לא. שאנחנו הולכים לעשות פה איזשהו משהו, אמ... חמש <שעות>, שעות זה ברוטו, אוקיי? אנחנו נעשה איזו הדרכה. הדרכה נגיד משהו כמו ל-20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, ואתם תלכו לעשות עבודה על זה, תרגיל, אוקיי? תרגילים, כן, תרגילים. בדיוק. אתם הולכים לתרגל, לחשוב, נכין לכם דפי עבודה מאוד מאוד מסודרים, נכין לכם דפי עבודה מסודרים, שבהם אתם תעברו, תשבו, תחשבו, תורידו את זה על הדפים, תשתפו אותנו בקבוצה, תשתפו אותנו בא... באופן אישי, אנחנו נעזור לכם ו... כן? נעבור לצעד הבא. נעשה צעד, הדרכה מסוימת, שתבינו למה אנחנו עושים את הדבר הזה. נרד לתרגיל ונמשיך. נמשיך כמובן <גם> הפסקות בדרך. אתה יודע, יש זמן להפסקה? יהיה זמן להפסקה. אה, ככה שמבחינה הזאת אני לא רואה איזושהי בעיה, זה משהו מאוד גמיש. בסופו של דבר אנחנו כאן, אנחנו ב, ביחד ובלייב, וזה אמור להיות בסדר. אה, עוד, עוד שאלות שיש שם בקשר לתוכנית? לתכנים, לתוכנית, לרעיון? שאלות, אפשר לשאול, אני רואה בהודעות את כל הודעה והודעה. אוקיי, אולי, סתם, אולי נכנסו אנשים באמצע ואין להם את המספר שלך, אולי תחזור על המספר? הטלפון שלי 052-344-165. דרך נכנסו כל הזמן עוד אנשים ועוד אנשים, הודיעו לי בהודעות. אבל אנשים שם כן ידעו את הטלפון, אני לא יודע איך. אוקיי, okay, אז uh, כמה זה יעלה? Uh, באמת, ניסינו לעשות משהו שהוא מאוד uh, uh, נוח, לא כבד, והיומיים המרוכזים יעלו בסך הכל 890 שקלים, אוקיי? Okay? אפשר לחזק את זה בתשלומים, אין בעיה. וגם, מי שיחליט להירשם היום, החלטנו לתת להם איזשהו בונוס, נכון שי? כן, okay. בונוס שאנחנו נשמח לתת אותו. ממש. אז המחיר הוא 890 שקלים, באמת מחיר של בערך שתי פגישות שלנו, okay? שתי פגישות אישיות, זה בערך המחיר של התוכנית, אבל מי שיצטרף אלינו הערב, ומי שכבר הבין שהוא ככה רוצה לעשות את הדבר הזה, יתחבר לעניינים, מאמין שזה משהו שחשוב לו. והגיע למסקנה שזה באמת יוכל לשנות לו את החיים. אנחנו באמת מאמינים שהתהליך הזה הוא תהליך ממש ממש חשוב, שיוכל באמת לשנות את איכות החיים שלנו. אז מי שיצטרף היום יקבל גם בנוסף סוג של בונוס, אימון אישי אחד על אחד, איתי או עם שי, בשווי 380 שקלים. זהו, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. מי שרוצה עוד לשאול, לקבל פרטים, משהו לא ברור לגבי התוכנית, לגבי העניין עצמו, מוזמן אה, לסמס אה, למספר של שי שנתנו לכם. אה, מי שרוצה אה, להירשם, אנחנו נשלח להם עכשיו בסמס את הקישור אה, לדף התשלום, אוקיי? וזהו, אנחנו פה בשבילכם, רוצים, יש לנו, באמת חשוב לנו. Uh, לדבר איתכם, חשוב לנו לשמוע מה אתם אומרים, לשמוע את ההתלבטויות שלכם, את ה, uh, uh, אם אתם צריכים להבין קצת יותר מה בדיוק אנחנו הולכים לקבל ולהפיק מהתוכנית הזאת, פשוט דברו איתנו, תשלחו uh, אס אמ לשי ואנחנו נחזור אליכם לכם בעזרת השם, וזהו, בעזרת השם, ממש תודה שהייתם איתנו, היה, אני נהניתי. <laughs> <כן>, כן, היה ממש טוב, יישר כוח לכולם. אז תודה לכולם, זה ש... ש... ש... קיום מזמנם, ונשלח לכם עכשיו ב-SMS בעזרת השם את הקישור, ומי שכבר יודע שהוא רוצה להירשם, פשוט יכול למלא את הפרטים אה, ולהירשם, או לשלוח לנו SMS ונחזור לכם בעזרת השם בטלפון, ש... היום או מחר. טוב, כשבעזרת השם מהדיבור הזה ומעצם ההחלטה לעשות את הצעד הזה, כבר שהתבאר הדרך בעזרת השם.